Huzo, bauzo, bauzo Eri, serri eta auzos, auzos Huzo, Ez dakit hasta la victoria azatoz baina ongi horriak antxeta irratira. Gurekin ditugu, ba, bi beratar eta bi ondarri bitar. Ez dakit bi herriak inoiz leian egon diren? Bai? Ez? Egon goziren, zegoazki. Igu bai, but but you know, you... Bueno, alde batetik baitu hemen bi anai, hasierreta gari gara alde eta bi beratar. E, Miren Lantz eta Ainoa Errandoneaz, da? Ez, Retei. E, Retei, bez? Nik banekin zora izela pelotari ninguruan, eta hori gertatzen da ez galdetzea batik, retegi. E, bueno, herriak orkestu ditugu, baina beste zerbaitek ere batzen zaituzte. Alde batetik Ainoak eta Mirenek iritikat kooperatiban lan egiten duzue, eta asierretak gari kaldiz e, izarkom telekomunikazio kooperatiban. Naibaduzue itz bat esan, zuen herria edo kooperatibaren inguruan, hau momentua, edo ez dela isildu etirako. Oberenagra! <risa> <risa> Nik ez hamanoan, kero, hola, segundaseitzeit nun, kobratuko zeigu pulzia ebezela, edo bota ezakegu... Bota, bota, lasa, ez dugu kobratu. Er, Ero txigurean, oberenagera. <risa> Bueno, aurkari gara gaur, baina bueno, beste nere batzen gaitugu biei ere bidasoakopeke bere. Bai. bai, horrez gainera bidasoakopeko eh kidere bazarete, edo bagara. Horiezan e, noen kasu hontan denak. <laughs> denak. Eta horregatik ba lehia estua egingo dugu, eh? Ea, bueno, umore onetik, eh? gara lehenengo froga izan ho ida galderak erantzutea, zutea zirtzart. Eh, ondorengoan 5 kan kantu entzungo ditugu eta gero Bada gauza bat, seguraski ez dakit saioan zundu zuen jada edo ez, baina froga fisiko bat dago, eta sortzi, edo minutu batean, ean orke egiten dituen flexio gehien, bai? Eta gerora ja, bakaldera sortak, irrintzitxapelketa, eta seguraski etxetik prestekarri duzuen e, bertso bat ere, bai? ez bad botako batean bai, bertxolariekin egon izan gara eta batatean bota genien erronka eta Aitor Perez ez dute aurkezu egun e, zer egun egunon bikain bikain bai satenien bai. bertsolari ezitzaiela gustatu batatean eskatu izana aurrekoan baina egin baina egin zuten egin zuten, zuten. presiopean baina egin zuten beraz e, hasi egingo gara ba orgoaz ordez ordez Paulso, Paulso. Herri zerrietako Paulso, Paulso. Ja va, ba, beratarrei. Kasue, eh? no hiserabaki zuen Ondarrebiako udalak, hori bera izanen zela, Ondarrebia alegia, herriaren izen ofiziala. Ezagutzen baitira onjarbi y grekoarekin, onjarbi biderekin, Ondarrabi, HGB eta arekin, zuen ustez, noiz erabaki zen. Gaukera bakarra. Bai. Urte Bai, urte zehatza. Eta denbora aurrera doa. Baga. Mi edatzen da laro eta bi. Ah! Kasik. Laro gehian. Ah! ah! Zue bat Bai, <laughs> <laughs> <laughs> nek bai. Bai? Ja, eh? Baindik ere bai etzerango dut, <laughs> bai. Bera, ondarri bitarrei. Zein dira berako herriguneko landaguneko ez, erriguneko auzoen izenak?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 Hau, sarean xarean e? dago, eh? Nik ez dut deus sasmatu, eh? Nik altzartekuan, eh? Ek. Ekien. Jakin bargonuke baino. Beraz, beraterrak. Egungo ondarribiko alkatearen izena eta alderdia. Pere, ea e, e, jota? Ea jota ez da bere izena, eh? <risa> siglak euskaraz eta gaztel eraz. Zagun eginda, eh? Zaldun borda gora, zaldun borda bera. Ai, ah, ama, huts eta huts, ez hoa zongi, eh? Zero? Kerejeta, zero. Ah, Eish. aurrekoa. Txomin zagartzazu. Den aden ondarribitiko alkateren alderdiak, jakitea... Ez da, zaila. No. Eakua e, e, e, izan zen urte batzutan erbai, eh? Laburuz sí. paldi, baina... <risa> oheria, rexat, edo zen. Oni Or, bai, eh? ondarribitarra, bigarrena, egungo berako alkatearen izena eta alderdia... Alderria txegildu eta izena... Nik ne, goia dakit, baina. Banekin aurregoa. Horrengo... Ez dare? Zubiratzen. Ez hori lena opa da. Ba, Wikipedia nela jartzen du. Ez du tartatu, ka, nik ez aki <risa> <lisa> bai, berria, aitorrel espuru. puro. Ah! <lisa> bueno, nerea izan denez? Baguretzatu. <risa> <tobe. guritza tobe> man beharren bate man <goi> zuet. <risa> Eh, zegiten ez tare. Oi, abon ezko asmatua da ere, eh, baina bueno. Holakotan aitorrek erabaki. Diarena bai gutzen ez zaue asmatua. Bueno, hori da. Bueno, zuei ere bena. Bana, bana, bana, bana. Bana. Ya, eh, beraterrentzat hau hau aunibanekin, bai? Ondarribitar futbolari eta entrenatzaile ospetsua, futbolari Oia. Eh, entrenatzailea, eh, ah, Emery, Eh, bai, bai. bai. Emeri unartzen dut, zaskotan izanak unai. Lai. Oh, jo, eh, ainoa. Terrible. Uri bajenekien. PSGko, gai, no? parit, Oli, nizakin ondago, gai, nire. Horai nion. <risa> <Orai> nion? <risa> ja, bueno, bai, oporretan. <risa> eta zuentzat zat, ea e, guberak izuen, eh? kazetari eta bertsolari ezagunaren izen eta abizenak. Txapelketan aurkezten da, irrati batean lan egiten du. Berako eh. du txolaria. Antxetatik pasatzen da maiz. Julen, julen, julen, julen. Ostras, izanak kontzai? Nik aurreileza matoi nagoza kakua da. Julen zera ieta. Bai, uh! venga. Oho songi. <laughs> E, hau pixkat, e, hau humoreti, baina egia haumen da, eh? Nola esaten diote ondarri bitar batzuek, edo pentsatzen dut ondarri bitarre euskalkia menperatzen dutenek, txirrindari. dari? Ai, ankatarteko txirri kitxarraka. Ah! <litzjata> Ikain! E, eh, ez dien zaialak, Ea, usamen una txamarta bestela, eh? Eta eh. <litzjata> gero biztut. Ogin, lina. galdera ondarri bitarren zat. Eh, wikipediak ez berrentzen ditu ondari biren kasuan eh, ospetsuak eh, izendatuz, bertan jaiotakoak edo bertara bizitzera eh, joan dakoak kanpotarrak edo. <laughs> edo bertakoak, orduan bertara bizitzera joandakoen dakoen artean eh, bada bat oso ezaguna, Eva Forest, bai? Jatorriz, bada zuen ungoa zen? Eva Forest madridarra, ez da? Eze? Muak, muak, muak. Pedian no. jartzen du Bartzelonakoa dela. Ah, bai, arraso, oi, bai, bai, bai, bai, bai, <risa> bai, bai, bai, bai. Ezin Esi, da mostu eta... Ez, <risa> <risa> ez, ez, ez, ez. Azken aperataren zat. Sorotan bele, ondarri bitartalde ospetxuak noiz eta nune mantzuen azkenengo kontzertua. Joa, eh? Bueno, pues, onjarbin... On Ez <risa> Erzanin Ez dara Eta no, Beintzat noiz Noiz Bara, Beraieken antzuteaz Baina putzunik ez dago Noiz Uf, noiz Nies nahi soroitzen baina Noiz antzen irungo Amaia antzokian bai. Noiz Aspaldi <risa> <risa> <risa> Aspaldi Gaztia ginenian Laroita maseian Laroita maseian. Bai Pram, pram, pram, pram! <risa> Google ez oza ego Bueno, a ber, eh, zuentzatazkena garritazier. Hirurogeita amazaztian, jaio zen eh, Jon Bru Beratarra. Bera zer zen, abeslaria, pilotaria la txirrindularia. Txirrindularia. Bai! Puntu oh. bat, Bai, bai, baina, bera, hemen dituzu beraz Beratarrek dauzkate bost puntu. Et, eee, eta, eta, eta zuek ere bai hondarreitarek ere beste bost eee, no, no, no. Bueno, leia leia, leia. nik uste guk baten bat gehiago asmatu dugula edo berailek baten bat gutxigo zuen gertatu baina... zaizu berailek etzekitenak asmatu dituzula baina zuen puntua garria <laughs> orduan orain e, musikari ekingo diogo oi ama ametxetan, ametxetan. Eta, kien mandaki, kien, kien mandaki, kien, kien... Eta, kien mandaki, zein edaki Eta, gitarren manda, Ah, beh, agintzen du kontrolean dagoenak, eh? Dale, Ni deusere, eh? Deusere, ez. Eta, aitorre eman, e, utxiko diegoazten? Eta, ea, ea, asirretagari. Ba, horgoaz. Jakin orduko, bota. Kantuarekin. Gatibu? Nea! Eh. <risa> Aai! Eski xo, torzenza, burura, zer de, de nadiña. Ara inzuen, xo, maneski. Ah, unza. Unza? Unza? Bai! Ah, eh, eh, Angel es Angel Dualde. bai! de Renault, ¿eh? Hay que ver si aún y cuántos que dar. es aserretagari. Basterei begirada. U rachetik urats. Paso es desian esta. ¿Te gusta dizite esa cosa con pie de Hai, eh? Hola. Hola nestea. duzu abestiz. Antzatu duzu abestea? Au zuen, au zuen chanda. Kakeita, no? Ez, ez. Egon horriak edo. Ez, ez. Gau, ainkoa da. Gau, ainkoa? Bai, bai, bai. Oia, maa! Gora ez duen txantazkereta gari. Ah, joe. Hauzea maiz. Bai, bai, bai, bai. Rupert. <risa> ez? Eh? Bai illion haueres zer eta nago, Zerako? En Joan концеan emote? Ha simple poionsak, boteiratu baina? titulu zan duzu. Zahe, onartu hon hartu, hon hartu, Toitzen, ha? Toitzen, ha? Berdea, orduruita zunare... Eta azkenak Zunareak, zuek unmenera behar dituzdu, ez? Ja ez zuten entzuten hau. Hau, ba, izu La sentada. Ah. Ja da, inferri danego ja. Ostia, oh! eso oh! le unoarekin haseritzen. Es esaten un joder. Es que ni, a veces tan así barrintan. Bueno, babakoitzak 8. punto pasaituguna bestiak, eh, bai, ba. jakin gabe bat xutik talea zen. Bai, hori. Ah, neska zure. Bai, memoriaren pareta izenekoa eta bestiak akelarra zen. Akelarre bestiarekin etzen zarama. Bueno, erraxa ez da? Baina, erraxa. Bueno, bueno Ay, raine, izerditzen jarriko zaituztegu. Ufa, zesua. Da, jakitean minutu batez, Aia. ba, ea, e, zemat flexio egin ditzake zuen. Estidiotik di hanpo da, non. E, kontua da, ba, dugulemen, inikiki bat oso jatorra, orduan ningu dugu atea ideki, ez, aitor? Zaitor? Ba, e, noske. Eta... Eta aldean moduan Baina ba, tximar ba, ba, dugu laurok edo talde bakoitzatik batek Talde bakoitzatik batek Baina ezken uste dut hori arrexena izango zen <laughs> <laughs> <gülüyor> Zier, hai, no? Nik ere uste dut gari Hadoz <gülüyor> <Arregat gülüyor> <dugu, gülüyor> nago Harrikatuan xuri blekzioak ito Bale Motivazio lexio kakotxa Irikiatea eta nikronomitora prestatuko dut Gogoratzen dugu gaur bera eta Baina hori ez atez intentoariko gozalduta Gozal dut Zidia Hola, Ricky Lola. Ricky Lola. a verme a prestar dira Sierra Taina. Ainoa beratik eta sierron darri kronometroa martxan biek batera ingo duzu, eh? Bai, bai, eta hor jarri miren epaile, eta garita eta biok animatzaile. Iru, bi, bat, huts! Bi, iru, lau, bol, zei, zazi, zortzi, amar! Amaika, amabi, amairu, amabor, amasei, amazazpi, hau pabikote, me sortzi, me dertzi. Ogei, ogeita bat, ogeita bi, ogeita iru, ogeita lau, ogeita bost, ogeita sei, ogeita zazpi, ogeita sortzi, ogeita deratzi, jesus, ogeita mar, Hogeita Maika, hogeita Mabi, hogeita Mairu, hogeita o sea, Malau, hogeita Mabost, Ja, Kitxo, norgelitzu da? Bilek! Ah, eta nimen kontatzen! Bueno, ontzat emango begusaiak era, epaileak norki, nork emandu gehien, eh? jarriko gara berriz bakoitza bakoitzari dagokion lekuan. Eta izerri, ez dut izerditantarik ikusten? Eta hori hemen, bero egiten duela, eh? A ver... Zerdi hozuek, norre gari, zerdi hozuek ikusten zu, zer dut, eta dut, berdinketa? Nik! berdinketa emango nik egin. agian ahinoak batean bat gehiogin du, baina agian ahinoak behilaunak... ...burreak ja, aparatuta ditu eta hasierrek. Ha, ah, ah, berdinketa, erik. ale, ados. Beraz, e... De... <laughs> Horna hartzen dugu, bakoitzari puntu baina... Bistoso. <risa> Bo, berdin zoazte, eh? Era, bueno, berdin, berdin, borain, arna sartzeko... Atxe dena Ba, beratar ondarri bitarrak leia fisikoan jarri ostean e, garun leian jarriko zaituztegu. Eta bakoitzak zei galdera motz erantzun marko ditu e, eta horretarako iru, iru erantzun aukera eman goa dizkizuegu. Bona, aipatuko dugu entzendugun abestia, eneritzburiak eneritz zela bai. eta haren ba, e, zaldi zuria izeneko abestia. Eta sartuko gara orain kakotxarekin? Hori da. Oiga, sea, de de pleno. China correcia, busca tu ser y unce alma. No su tenar guiñac. Evastengara, no la da, es eh, o sea, Txandaka. Txandaka, bai, egin dezake zuena da, hasiko gara beratik, Nahi. eta nik ematen dizki zuen hiru erantzunetatik okerra, aukeratzen mali madu zuen, aurkariek badute erantzuteko aukera, baina iru puntu irabazi ordez, sí. bi. Ados. Eta, eh, bestela ere berdi. Baina, ordu, bai. nirengoa guri, eta bietako dozeneek erantzun dezake. Da, bai. Eta, azkenekoa egiten duena, puntu bat. Azkeneko bai. aukera, baina ere hortan naztea. <laughs> Beraz, E, zuentzan, neskak, zein da motion eskalaren arabera ezagutzen den materialik bigunena? Argizaria, talkoa edo florita. Eh? Oi, kasi dugu, eh? Bandeza <gülüyor> <Señora, gülüyor> azkena? Argizaria, talkoa edo florita. <gülüyor> Talkoaz da izango zera igeetxo antzeko nik uste. Florita, zarkizatzen? Florita. Argizaria edo florita. Zona. Florita. <gülüyor> Ez. Talkoa. Talko, bai. Ha, hongi ginengu. Eha, zuen txargarita, helikopteroz grabatzen ari zirela hiru pertson ziren bimila eta batgerren urtean. Zein programa ari ziren egiten? Aurrez aurre, aire aire, edo lau aizetara. Bai, bikain, iru puntu zuen Neskak, zein da odole maie unibertsalak deritzaienen odol mota? O positibo, H positibo, A B positibo. O dole maie unibertsalak. O negatibo. O, o negatibo bai. ah. ez dueran. Ez barkatu barkatu niraztun ez. O negatibo, ah. A positibo, eta AB B positibo. Eta horiek emandezak ez denei, o negatiboak. Horrega, ah, vale, vale. nire betar horrekoak ez ebiltzan Baina <laughs> <Ya laughs> ez dute jaso bakarru beraien. Beraz, bauaz ondor dira. Uh, punto, punto. <risa> <Orienik esisten uten? risa> <Vai>. es... <risa> Orien eikas ezen duten. Ez bizitzak erakos. Ea. Norkira bazizuen munduko txirrindulari txapelketa lasarten. Tom Simpsonek, Txomin Perurenak edo edi Merckxek. <risa> Ez. <Es. risa> Tom Simpsonek edo Txomin Perurenak. Tom Simpson. Bai. <laughs> <Ben>. <laughs> pite, pite. Tom Simpson. Bai! Pite-pite, Tom Simpson. Egun ean binean da, da, ez daetatera da, Simpson. Ea, uf, hau zaia dan niretzatera ozkatzeko, eh? E, a ber, Simon Gandarias elantxo beharrak bertso celebre batzuk argitaratu zituen boizen mila bederat zireundau gaitamabigarren urtean. Nola hasten ziren Tudeikon eskatilak jazten dira preti, kanziones bonitaz nahi nituzke jarri, Ameriketara joan intzan, xentimori gabe. Hori guretzada. Bore. Bore. Ez, arientzat, arientzat, muti Nola, hasi zen, e, Simon Gandariasek, e, lantxobetarrak, e, Ameriketan jarritako bertsoak. Tudeikon eskatilak jazten dira preti, kanziones bonitas nahi nituzke jarri, edo Ameriketara joan intzan, xentimori gabe. Nik uste igual bigarra Diga, rena, canciones bonitas, nenitos, que ya rí Bram, bram, bram, bram Bram, bram, bram Ah, bestia Preti, rena, tú de con escatilla Vai, tú de ahí con escatilla y ascendí a Preti Aladio Ea Ni que seamos lo que verá y enzacos en eh Eh, es un zaco Si rindularía en agurezaco y bueno, deuses, deuses, jarreto, jarreto Adiós, trompetulará Bueno, orain berreskuratzen dugu. Eh, au, aber, zein dago ekialderago? Larraine, Santa Graci edo Maule? La Larraine, Maule. edo Maule. ¿Sabes que? Saque de donado Bai, 8, 8. Eh, potabar. Eh, oso hiru. Ja. Urtero zenbat petrolio botatzen dira edo botatzen da itsasora. Urtero zenbat petrolio botatzen da itxasora. Beustun litro behatzi milioitona edo berroita mar milioitona. Berroita mar milioitona. Hala. Dede, eratzi milioitona. Bai. <laughs> Pesimist egia zara. Egia zando bai. Ea, ba. Bueno, agian gaur egun gerostik eh, aldatu da, eh? Ea, zuen e, txaneskak. Zein da hegoaldeko Euskaldunek urtean gehien ikusten duten telebista? Hamaika telebista, ETV bat, ala telezinko. Telezinko. Oie errexatzen. Ristea bezain errexat. Ritxarrez. Ea ba, e, ondarri bita rentzat. Nola deitzen zaio lurrak gorputzei iragiten dien erakarpenari? Erakarpen fisikoa aldarapena edo gravitatea. Ya, distancia social, baño? bueno, gra, gra, gravitatea sango. Bai, oso ni. Gravítatea bai. Ez dut kronometroa jarri zeren. Ze ze Zenbat frantziako itzuli irabazi zituen Miguel Indurainek? bost, ala sei 6, eh? 5. Nah. 5. Eh? Ah, bai, bai, bai, bai. Armstrongekin zenbait. Bai, Armstronge <risa> <risa> <risa> sei. Erantzun zer berri? Ez aldu gigarri. Baga biltza herri-zerri. Zaharrak berri. Zaharrak berri. Bai. Gaina garaian lehan aiei. berri. Zizkerrik <laughs> <laughs> asko. <laughs> ez dira ja, gustatzea izkirlalako. Eta, ja, au, au. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ez da, exa moldea, baina badu sorrink non Nondago soldoko gaina? Lapurdin, nafarroa bera, nalazzu beroan. Lapurdin? Bai. Bai. Oh. Eta, ja, ba, kontaketa. <laughs> <laughs> baina. Ea ba, nire garuna jartzen duan urenik martxan. Iru, behatzi, amabi, amalau, ondarri eta hemen badugu, iru, iru, sei, amabi, uh, berdinketa, amalau, oh, beran. Oh, oh, oh. Da posible. Oi, oh, oi, oh, oi. Oh. Zer, ikusten, nisandu nik lehia estua izango zela. E, hemen trapitxego dago, <laughs> elo zerbe dago, eh? Irrin ziak. Es que de denak de kooperatiboa de... gara, eta bat <laughs> zekatzen da dena hemen, ez? Asmakizun entxan daldu da. Uff. Ea ba, horengoan, e, mutu egina zigo naiz. Ea ba, ala dio asmakizunak, eh? Gogorra eta estia sasoi konkretu bateko jakia. Gogorra eta estia, gozoa, gozoa. Sasoi konkretu bateko jakia. Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, teus ez? Zue kasmatzen duzu Embrilla. <risa> Kastaña, etorre zeu. E, go go Aitor, zu kasmatu duzue? Ez, nire duzut bat ere, hasmatzen. Urroia. Ai, ai, ai, behem, eh? zero patetero. Ea, orain neskia izuzendutako galdera, bain? Main dire bat, arizkoa ez, guztia estaltzen du, baina ura ere ez. Alegia estaura. Maindire bat arizkoa ez, guztia estaltzen du. Estali. Estaltzen du. Zein da zuen erantzuna? Mmm, uranez <risa> Elurra. El el, el. Ah, joder. El. El. Bueno, ekerro meheria zaleak, basa detesta. Ba, ba, ba. Bat baino gehiago, pasadu zu, eh? Ba, ba, orain, iritxi da momentua afrogatzeko benetako naparrak zareten, hala ez, ondarri biare, esan dezakegu farroa dela, ez da? Hau duzka? reforza. bai, bai, bai, bai. Hemen harri ginen aitorna ipatzen, binak egin dezakezuela errintziarena. Kontua da, neurtzen da, luzetasuna eta edertasuna. Alduzue, hogeita segundukoa bota, baina oso etxuzia. Kaso horretan, luzetasuna irabazi duzu baina edertasuna ez. Eta alduzue, oso motza bota, ba, marsegundu ingurukoa. Eta oso ederra. Ez es, es, es esplikatu gehiago, nik ez ditut. Ez ederrak eta ez luzia, gotatzen hasi. Eh? Eta nik flesiak egin ditut. Amarsegunduz puntu bat, ezagoran dutzateke. Amarsegunduz puntu bat, hogei segunduz bi puntu. Eta irrintzikak lefrora Ai ai ai Eta hemen dugu txikia, nahi baduzu miren atera lasa irrintzia bota baitarte, eh? Ez, ez, ez. Oitu dadila. Oitu Titian anestesia, <pinpoint noise> titian anestesia ja Norkasi nahi Nor kasinai du? Ni ke es, jo. El carrekin, ba, zaudetek, Nikus batai letea, letea. Ne, ene guretz. <risa> Lanengo aliz, primicia. Un quinoa farragarada baina. <risa> ah, dios. Ea ba. Oi <risa> fregia <risa> <risa> grabatzen da. Ba. Bi eta hiru. <tose> a 10 segundos 80 seguro che oh, oh, oh. necesito ustela botatzen chiki ez da izutu <risa> ezando dena normala be ira sorpegi dekin begiratuz folklórica da <risa> well, edo pasunar inpuntuak eta 10 segundos 80 luzetasuna ere bai hasongi <risa> <Oixan, risa> <guau, risa> ea bikote opagari itzi ama mente opagari hiru pres de su cámara 3 2 1 <risa> bueno, Amar, amar segundu <risa> ezti Amar iruro gehieta malabendu zu gari e, eta, eta eleganzia, bo Ados bazta beten ikasunetan Emango giziet iru puntu Luzetasunarena bat eta dertasunarena bi Eta zue emango izuet bat luzetasunarena Ongi, ongi, ongi, haude <risa> bueno. Mila mi, eskarra <risa> Tukatzen tuk zara nagatik, jo, eh? Ni laguntzu zintezkene. Nik, nik esan eriflexiak egin ditut, errentzakak ez da. Bueno, orain, jene, pixkat, eh, kultura erokorra. Zamat erribazkaraitan egon zarete, auskalo, ez da, pila bat. Bai, baina horren araztua da, gero ez nahi zele esertaz Ah, bo, ba, ikusiko duzue, gure kuña honekin ere, abesten ari dena, ez da esertaz horitzen. Egoa kegazkin bat Eria mi sangoren me zuen bare bingo ban ban gorella esten izango Letami, letami, leta mi ogia zure master la la la la Ogie zure emaz, Bueno, hartu nikokin bat esan esanuen hartuko nukeekin on bat bikote bezala. Baia. Bueno, hartu zarete askotan abesten dugula edo kantatzen dugula letra jakin gabe ere, baina tira aurrera lotxadi gabe. Orduan hemen ere aukera berdina duzu, eh? Bakoitzak zenbaki bana emango dit batetik 9ra eta ni liburu kantu bat hautatuko dut. Bai? Eta gero berriz beste bikotearentzat. Beraz ema dira zu zenbaki bat. Zortzi, bat, Zortzi eta? Bost. Bost, laro bost. Ea, nik erantzango dizuet, kantuaren izenburua, bai? Mm -hmm. Ostras, haure lehenko batean aterazena aitorreta. <laughs> nik izenburua ematen dut. Ezagutzen ezpadu zuen, lehenagokoa edo ondoren goa hautatzen aldu zuen, bai? Laro garren kantua, pistatxo bat, benito lertxon direna da. Muñagorriren bertxoak. Neskak, hautatzen duzu lehenagokoa edo atzekoa. Ba, e, lehenagokoa. Gorkatu, lehenagokoa, don doren goa. Lehenagokoa? Lehenagokoa, ba, akizue pentsatzu. Mendian gora, aritza. Uh -huh. ba, Zatzei mardoa, bestu? Ba, noski? Baina zen bat. Ba, atakizuen ba, ba, eraino? Bertxo bakoitzeko puntu bat? <laughs> Lerro bakoitzeko, no da? Eh? Lerro bakoitzeko puntu bat. Ba, eske bakarro, dakit leho <laughs> <laughs> sorci arte naiba duzu oso besti osoa besto dezakezu mira astenda hala izenbora osea mendigora ritza danan nanan nanan itan daseruan la chula xabika kakatu no beia ontakaizean dabiltza itsasoaren aringuak dakar Urganean britsa... Bo, e... Ez dit, puntu bakar bat ere eman. Eh? E, ne... azuek berriz gauzta berazten bakiekin. <gay> eh, bi. bi. Bi eta... Zazpi. Zazpi, hogeita zazpi. Hau, boa... Hau, azuek, bein betiko. Jo, egen. betiko, bein betiko... Echanak ase nari Echanak ase nari Eta kizue? Ba, boi ere zindiet punturike, mana eiton Rebote, rebote Alduzue abertu bañazago punturike Bein betiko, bein betiko Ximple besaintiko Estugu echiko Bein betiko, bein betiko Ximple besaintiko Euskaraz takiko Bonik ez utongi abertu, maia moen Hor ida, hau ikastolan ikasten zen. <gülüyor> Ainori. No ánimo, uea. Ikasten. No isuputa. Ni ikastolan ibiltzen zitena bestea gutzen existitzen. Etzen. <gülüyor> <gül> <Su> oso osasarra <zarazera>. será. <gülüyor> ba, orain bertsuaren momentua iritsi da. Ba, agian tarkecho <gül> musikal bat eingo. <bago. gül> ba, bai, bai, den hartu ezak egunei ba, uzay, Berxo, a bai. Prestatze, Bizkatola ba, prestatzen dugu bizkat. Bai. Doinu hautatu talakoak. Vale. Eskak nikoren Ez zertxort Tintxatu zuen egun hartan Garrelen filmografia osoa Guru zaipatu zenidan Zurerriko zine klubean Nagin guruak idatzen zenituela Nupel, paqueta, cinema, japonia, rean, adituan, Rizlam, rufota, tiduras, barda, biskonti, giusto, Kaurismak, ikiarostamikus, publika, kogase, kurosawa, kinkidu, onkar guai, Yarmus, buneo, balde lauma, rosale, siriarte la cuesta, eta mi desleau. Uu, oh, eskalinte lekoa lan, oh, vala paideketan oh, bereala contura tu vientes eus no paz señalar musicasa le amarra tu voz sociologías doctora tua, Artista frustratua, ziguru jale, asezziña Zaiakera zilosofikoen irakurreziña Suta begille, deldi eziña Logo esperako gazetat iperniña Berria, argi arrok de luz eta ruta 66 zen arzide Nekruda, el séptimo vizio, lizar diren barazaren zulea Zagaleta, Okari, Rozas, Rodríguez, Aizpajeletonen, Zale Xuchua Alparxor esgotados, Isegdeles, Lacanen jarraiza y Epetoa Zuzuz, tal intelektuala, so better up so better over over up so better up so better so better Xiru, Le Mondei, Bebarroko Jardunek, Sonar... Ertz Festivalera eta gabe joaten zaren etakoa. Angeleroren tuitak, retuiteatzen be dituztenetakoa. Berabesala, taktel txandala, gorbatarekin gombinatzen duzu. Atopato Londro. Lofo 74, separata. Lapiko kritikoa, egunero begiratzen dituzu. Berlín eta New Yorkera bidaia. Ajo blanco zaharrak irakurri, egun jok daun eta diagonala. Hemenare ginen xiberoko botzako lankideak edo lankideek belarretik tira baino lehen, baina kasu, gure erantzunak Euskal Tribial batekoak baitira, badirudi di, ekialde ipatu dugunean larraine baino, ekialderago dagoela Santa Grazi. Beraz, impugnazioa bueno. eskatudute garaialdean. Ez eskatu du da puntu impugnatzen baino baino, berantzunak. Gauzak, bai, ezin dugu, eh, hau, edabide, edabide batean gauzak, behar diren bezala erran behar dira. Eta mapan ere noskiala gertzen da, beraz, ja puntuak, ba... Eanok botatzen duen bertso honena. Bai, bai, horche bueno, dago. Kakotxa sartuko dugu. Kakotxa de... tira aurrera! Hozen berjotaraz eta estadia gertatu orain arte gertatu zaiguna doinu argi duzu ez bai, bueno bai bai bai berasneskak hasiko zabete beratarrak <coughs> bai bitairu joku berri badugu aurkezle antxeta Ta bi talde aurkari, hauxe leiaketa, irabastera gatu zementchapelketa, izar konbidorren ikusierorketa. Hei, la la la la la la la la. Bueno, ni ja galdu dut. osatua dagoela. Beraz, eh, zuentzenda, bieka eztuko Ba, ezta? -garik. garik, bakarrik! Aurrela, garik! Benok dakikun arren araurik gorena, parte hartzea dela dagoen onena, ta txapelak ez digun mugitu barrena, zue irabazteak balio duena. No, no, zue, eh? oso humil eta boro bil. Bera, zuri ere! Uh! A ah, kasu nik eh bakoitzari bina punto ematen. Bueno, bueno, bueno, eh. Jo hori zut. Eta, eta... eta, eta gainena ez zaudete berdinketan, zeren kontatuko ditugu HDen batekin, baina eh esango nuke ondarribikira bizi duela oh! bi Zeren denetan berdinketa egin duzue eh zertan enzi. Ah, gainera kezki ditut, ez? irrintzian irrin irrintzian irrintzian zue dituzue hiru eta beraiek bat orduan, berdinketa. Berdinketa. berdinketa berdinketa ez, ez, 2.tik zuek eh, zuek neskek berak dira bazten du. Sa, musika jarriko gaitor Aitor, hau da Matematika bakizute errori pasatzen bezala. Taldea bakoitzen, hegoa dago jokoan. Ea. Nire aitaren etxea. De dituko du. Otxioen kontra, ustiziaren kontra, efem dituko dut. Galduko ditut haziandak, soloak pinyudiak, galduko ditut errentak. Aitor, aitor, hemen dugu! Duda bat, bai, puntuaketan irabazi duten eskek beratarrek. Uhuhu! Baino larrainerena hor dago. Larrainez daki alderen dagoena Santa Gracia baizik. Ba, Ordu emamartzaia ema puntu hori? No, nori? Ba, asmatu dutenei? Asmatu dutenei. Eh? Orduan, aegi, orduan kasu bil bi hilatezke zuentzat eta orduan gelitzen zarete berdinketan ta orduan kafea noren kontu? O, honen kontu? Bede, sekop. Bede sekop. <risa> Faktura pasako dugu. <risa> Eda antxetaren kontu? <risa> Eda antxetaren kontu. Ez eren gilitu eh? Denako horizontaltasuna, kooperatibizua... <risa> Baina, <O usoto. risa> <Bueno>, berdinketa <risa> maitzago zuen. Berdinketa polita da? Hau, <risa> naita ta egin dugu, eh? ba, batean, hazi duren gukiraoziko gendula, hazi <risa> besteak erin pugna zioak, eta guztiak eskena horrela bukatzeko, eh? Dera, berdin bukatzeko, no, eh? Nahi bau zuen, erre bantxan egintezak zuen, Ba, ba esker etortzeatik, eta nahi duzen arte. Vale, eskerrik asko. Jaio, jaio, jaio. eta also, pausho. Hasta la victoria.